Det tomme magasin med Martin Nørgaard og Elias Eders. Velkommen, kære lytter, tilbage til endnu en udgave af Præbens Portrætter. Og i dag har jeg ikke bare én, men to gæster i studiet. Og som I sikkert kan høre på underlægningen, så kan jeg i dag byde velkommen til to af Danmarks måske allerstørste podcaster formentlig nogensinde. Velkommen til Linda og Marianne fra podcasten Rædselskabinettet. Hej Linda! Hej Marianne! Hej Preben! Hej Prebsi! Hej med jer, piger. Hej med jer. I havde en af de mest populære podcasts nogensinde, så tog I til Mexico. Podcasten blev endnu større, så pludselig var I væk. Jeg tror, jeg spørger på vejen af mange millioner danskere, når jeg spørger. Hvad skete der? Ej, helt ærligt, det er et totalt godt spørgsmål, ikke også, Marianne? Ja, Linda. Vil du svare på det, eller skal jeg svare på det? Ej, det kan du bare gøre, Marianne. Jamen altså, vi tog til MAKO og fik os et uh, fedt arbejde, og så lige pludselig så skulle vi i fængsel og alt muligt, og det var mega kedeligt. Og så heldigvis så var der sådan en sød russer, og så købte han os fri. Og nu bor vi i Moskva og arbejder for nogen, der hedder noget, noget BK, BKI eller JPG eller sådan noget. FSB, Marianne! Ja, Linda. <laughs> FSB, altså Ruslands efterretningstjeneste. Hvad betyder det? Øh... Altså, I ved ikke... ved ikke, hvem I arbejder for. Altså, vi ved bare, at vi ikke må sige, at vi arbejder for dem. Men det har I lige gjort, jo. Nå ja! Ej, Marianne! Ja, Linda! Så er vi nødt til at slå i jo! Ej, Linda! Hvad har du giften? Ja, to sekunder. Prøv lige duft til det her! Nej. Sådan, så slår han ikke til nogen. Ej gud, Marianne, vi er jo i radioen, jo! Ej gud ja Linda, det har jeg helt glemt. Glemt hvad? Altså, er vi er radioen jo. Gud jeg så vi også nødt til at slå alle lytterne ej, når jeg Ej, er hvor pindeligt. Okay, og så er det på den igen. Hey alle sammen, hvem har hørt os i radioen? Øh, mig. Hvad med dig? Øh, jeg er producer jo. Fuck det, vi dræber bare alle i hele Danmark. Kom Linda! For Putin! Det tomme magasin. Hej, og velkommen til Scoretips med Kim Leisner. Mit navn er Kim, og det er mig, der er ekspert i et slikfis. Mm -hmm. Det er snart nytårsaften, og mange har med mig, Kim! Hvis jeg vil have straffet nytårstorsken i midnat, hvad gør jeg så? Og det skal jeg sige jer. Først skal du finde et fest med masser af kællinger. Det bedste er at crash en unges fest. Damer, der elsker en mystisk farmed. Så se om du kan finde en flok sygeplejersker eller jordmøder eller masserspiger, holder en fest. Og så møder du dig bare ind. Husk sjove briller og en hat med falsk Det går lige i på dem. Uh... Når du så står der på dansegulvet, mens de alle sammen sidder og spiser, og de spørger, hvem fanden er du? Så siger du, hvad så damer? Skal I se mig til en eller skal jeg bare kaste mig tæt ind i jeres stjerner? Uh... For I tunmust til forret, eller er I glemt at tage trosser på? Jeg har købt en 100 skuds batteri i Silman, men siger med at se 1000 skuds så skal I bare hive pallietbukserne af mig. Er uh... det champagne, du har spild Eller sidder du bare og savler? Hey søster, find din og raketten af. Og så sætter du noget, noget god boldmusik på anlægget. Noget scooter eller crazy frog. Og hvis du gerne vil være helt sikker på, at derhjemme, er hjemme, så hopper du op på spisbået og råber, hvad så, piskåler? Kan I lide bådbomber? Og så laver du en lort med det grænskane. Ja, så er der ikke så meget andet at sige Hvis du giver en sutter i når slutter, så må du putte din finger op der, hvor Kim han brutter. Godt nytår! Og Kim, og Kim, og Kim, og Kim! Og Kim er fæst mig på klassen, Kim! Så er du antivakser, nægter du at blive vaccineret mod corona eller gå med dumme dumme mundbind, så vil hele Danmark gerne sige tusind, tusind tak. Tak fordi du hjælper med at holde bestanden af idioter nede. Ser du, pandemier er nemlig naturens måde at tønde ud i overbefolkningen, men mennesker har generelt udviklet sig til at kunne bekæmpe naturens gang med ting som basalhygie, hygiejne, medicin og teknologi. Heldigvis findes der stadig folk som dig, der ikke er bange for at ofre dig selv i overbefolkningens navn. Tak fordi du tager ind for og vælger døden. Faktisk vil hele Danmark gerne sige ekstra tak til alle, der nægter at blive vaccineret eller tage generelt hensyn. Og det gør vi ved at invitere alle uvaccinerede til et kæmpe kom sammen med buffet, armlægning, mudderbrydning og fællesbadning. Husk at medbringe bevis på, at du er coronasmittet. Og hvis vi låser dørene, så skal du slet ikke være bekymret. Det er bare for, at al Morskaben ikke slipper ud. <laughs> så til dig, der nægter at bruge hjernen. Tak fordi du offrer dig og er med til at hæve gennemsnit i IQ'en betragteligt. Tak for det. Denne gang! Hils i helvede! Det Tomme Magasin præsenterer... Øh, hvorfor kalder de dig egentlig Hestemikkel? Hey, øh, Mikkel? Ja? Jeg tænker mig på... Altså, hvor, hvorfor er det egentlig så mange, der kalder det for Hestemikkel? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det, det er bare altid heddet. Det er sikkert startet med en eller anden lille, lille ting i folkehøren eller sådan noget. Ja, okay. Nå, altså, så der er der ikke en eller anden altså, sådan his, sådan vild historie? Altså, du har været forelsket i en hest eller sådan eller noget. Nej, nej, nej, nej. Det skulle bare det øgenavn, du... Nå, hmm. men jeg skulle ud og købe nogle øh, gulrødder. Vi ses! Vi ses! Det tomme præsenterer Date nummer 13 jeg mit navn det er Nullerniller. Hvorfor hedder jeg så Nullerniller? Om det er fordi, jeg har så mange nuller med i min navn. På et tidspunkt, der, der samlede jeg det hele sammen i løbet sådan et år, så var der skulle til en helt trøje. En rigtig lækker trøje, lavet alt muligt menneskehår, sædrester og alle mulige stofrester fra trøjer, som mit pikslip der fanger på det ned i navlen. Nå. Men da jeg så står med den trøje, så føler jeg mig så pisse lækker, men jeg kan sgu ikke komme ind med nogen klude, når jeg har den på, fordi de synes, det ser ud som om jeg har en trøje på, der er lavet af og det er så svært for mig at acceptere, fordi jeg føler ligesom, at jeg er sådan rimelig lækker, når jeg har den her trøje på, så det jeg gør det, er, at jeg gemmer trøjen i mit røvhul, og så kommer jeg ind på klubben, fordi jeg har en almindelig t-shirt på, og det er så først der indenfor, der tager jeg man trøjen ud af mit røvhul og den på igen, og hvis I troede den var flot før, så skulle i krav med scenen, når den først lige er blevet spartet ud med det, de værste hul og en lige ud med lort. Hold kæft, hvor var jeg lækker den aften, men der var sgu ikke nogen der ville snave eller med hjemme og bold eller noget som helst, så det var lidt træls, men altså valgte jeg efter en kvinde, jamen altså du skal være glad på det. Jeg kan simpelthen ikke husker, har sådan noget uregerligt kropsbehold. Det kan jeg ikke lige. Du skal dufte godt, og så skal du kunne lide mænd i PK-støj, som rigtige kvinder kan. Skriv! Internet-trolls er et større og større problem. De afsporer debatter, spreder falske nyheder eller direkte troer folk. Kort sagt, de ødelægger internettet for alle de almindelige mennesker, der bare gerne vil stalke en gammel klassekammerat eller give sit besøg med en debat, de ikke har sat sig ind i. Nu er regeringen midlertid klar med et initiativ, der skal stoppe internet før de når at gøre skade på debatter, andre mennesker eller selve demokratiet. Vi har taget en snak med den digitale indsatsleder i Danmarks nye cyberforsvarsenhed, Modem Rasmus Hytte. Jeg er helt eksklusiv blevet inviteret indenfor i Danmarks nye digitale førerbunker. Organisationen hedder MoDem og ledes til daglig af Rasmus Hytte. Danmarks førende digitale trolledræber. Tak fordi jeg måtte komme, Rasmus. Yep, selv tak, det, det var så lidt. Rasmus, til at starte med, hvad står MoDem for? Jamen, MoDem står for moden ordentlig digital eliminering af møjsvin. Okay, og hvad er det, I kan gå ind og gøre, som almindelige mennesker ikke kan? Øh, jamen altså, øhm, altså, bare på hardware siden, der er vi udrustet på en måde, som de almindelige mennesker, altså almindelige danskere, ikke er. Og så har vi også licens til, til at gå længere, end loven sådan normalt tillader. Og kan vi, kan vi få lov at se, hvordan det ser ud? Når i arbejde. Ja, det var det tro. Øh, hvis du ser her en gang, så er jeg jo faktisk øh, i gang øh, med at gøre livet surt for en troll netop nu. Det er en, øh, det er en anonym Twitter-profil, men vi har en kraftig formodning om, at der bag det anonyme ydre gemmer sig en øh, middelældrende arbejdsmand fra provinsen, der har noget grimt hår og nogle skæve tænder. Øh, vedkommende, som øh, du kan se, er i gang med at tilsvine en øh, gruppe kvinder, der umiddelbart ikke har gjort andet end at skrive et tweet om et eller andet ligegyldigt. Jeg ja, op, det kan jeg godt se. Øh, han virker godt nok aggressiv. Ja, og som du kan se, så har han faktisk det seneste, han har skrevet det følgende. I knæver og knæver. I burde øh, bare sutte noget pik i stedet. Og, og, det, og, det, og det er faktisk nok til at jamme skridt ind. Nå, og det er det alligevel. Ja, altså hvis vi skal sammenligne med, med sådan almindelig politiarbejde, så, så svarer det til øh, det, han gør øh, som at trække en kniv. Altså, og så, så er jeg jo nødt til at reagere. Og så, og så, start, og så starter jeg den lige her. Hold op, de larmer. Hvad, hvad sker der? Det er sådan en lille øh, sjov gimmick, øh, vi har her på kontoret. Så ved alle andre, at der er udrykning. Og så er de klar, hvis jeg får brug for forstærkninger. Øh, nå, men nu, nu skrider jeg ind, og så tager jeg trolden ud. Er du klar? Ja, ja. Okay, hold dig op. Hvad er det dog for noget at skrive spørgsmålstegn? Hvad egentlig med dig selv var spørgsmålstegn? Du kunne måske selv tænke dig at sutte en pig, så vi ikke skal høre på dig. Punktum. Øh, uh, Nej. Øh, uh, slet, slet ud af Og så, uh, og så trykker jeg tweet, så er den vist klar. Øh, uh, åh, uh, uh, det var ret. Altså, altså, du skriver bare et tweet tilbage, eller hvad? Det er jo ikke bare et tweet. Det er jo vægten af hele den danske digitale politistyrke, der presser ham ned lige nu og sætter sig på ham. Så jeg tror ikke, vi hører mere fra ham. Er Hvad? lige Hva? Hvad for noget? Svar for satan! Han skriver, hvem, hvem har ringet dig op, røgbanan? Okay, okay, kald alle vogne, kald alle volde. anmoder om forstærkning ved computer 1, vold mod tjeneste tjenestemand i funktion. Lars, Lars, jeg skal bruge nogle af de der på computer 1, nu! Den er til din mailchef! Så, nu skal I satbevare sig her, nu har jeg fået udlevet et af vores stærkeste våben. Nu skal det svege ned med nakken! Du har lige kaldt en tjenestemand i funktion for røgbananen. Og derfor har jeg ikke anden mulighed end at sige spil spejl. Det, man skriver, er mig selv. Hold kæft. Så kloger Aben. Så ved efter lige vores våben. Og et meme. Og selv. Sådan. Nu kan jeg ikke andet give op. Åh. Oh. <coughs> øh. Altså, det er du ikke fordi, jeg skal spille smart, men jeg tror altså ikke, I har brugt det der meme rigtigt. Selvfølgelig er Altså, vi er jo ikke... Alle ned på gulvet! Alle ned på gulvet! Vi går min politiet har for ganske for sekunder siden, der er nogen på kontoret, der har brugt Madlock Brian Helt forkert! Hvis ikke for Melders er frivilligt, så jævner vi hele bygningen med jorden lige nu! Hallå, ja, stop! Stop! Det, det, det er mig, men ved I, hvor jeg er? Det her er modem! Vi ved udmærket, hvad vi er men der er regler på internettet, men ikke brydder, men bruger ikke memes forkert. De er fucking boomer! Må du bare skydes lige her, eller med du med os, og have din straf! H -h hvad er straffen? et år samfundstjælse, hvor du skal deltage aktivt i debatten på Reddit, Danmark. Så bare skyd mig nu. Du lytter til Nattevagten. Bitte, og jeg kan gætte, hvad film handler om, selvom jeg ikke har set den. Så skal jeg bare have at vide, hvad hedder og så kan jeg gætte mig til det, fordi alt det er forudsiget derovre i Hollywood. Så nu trækker jeg øh, navnet øh, på en film, og så skal jeg fortælle, hvad den handler om, okay? Åh, uh, når står det? Så, så, så, så, så, så! Spider-Man, Spider det handler om en dreng, der er ved med og kopper, og så står de sammen i en stor seng, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer en små og siger, Hallo, Hvis du skal have et job og blive voksen eh, og så er rigtig være mand i huset, så kan du ikke så kan du ikke sidde! Du ikke med. De her der er ikke nogen, der meget, der med Så nu kan du skolen, så øh, det er, jeg tager, med at komme. på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen. Det Lyd.